El dimarts 4 de juny a l'informatiu de ràdio Palafrugell conversarem amb Josep Piferrer, alcalde en funcions, per saber com estan les negociacions amb la resta de grups polítics que es van presentar a les eleccions municipals de Palafrugell. Parlarem de la vintena edició del Cuina i Golf, on hi van assistir més de 200 persones i escoltarem al president de la cuina de l'Empordanet, que és qui organitza aquesta activitat, Vicenç Fajardo. També escoltarem a Quim Caselles del restaurant Casamar de Llafranc. I, per últim, escoltarem a Martí Sabrià, president i director del grup Costa Brava Centre. La comarcal ens portarà a explicar que un grup de voluntaris recull 400 quilos de deixalles al litoral de Palamó. I acabarem amb dues notícies d'esports. Primer repassant la derrota de Leona Bolsova, que ha arribat fins als vuitens de final de Roland Garros en el seu primer Gran slam i acabarem amb les declaracions de Josep Piferrer i Pau Lledó com a alcalde i regidor d'Esports en Funcions respecte a les fites aconseguides per l'hoquei i l'embol aquest cap de setmana. Iniciem aquest informatiu d'avui dimarts 4 de juny posant el focus, posant la mirada en les eleccions del passat 26 de maig hem deixat passar uns dies per saber, aviam, per deixar una miqueta també respirar els candidats de casa nostra i avui ens posem en contacte amb l'alcalde en funcions de l'Ajuntament de Palafrugell, Josep Piferrer, per saber com estan les negociacions amb els altres partits polítics que van treure representació. Recordem que les eleccions doncs, van deixar un panorama polític amb set regidors, per PSC i Esquerra Republicana guanyadora en vots en aquest cas el Partit Socialista per només 120 vots de diferència i avui ens hem apropat fins a l'Ajuntament de Palafrugell per conversar amb um, en Josep i Piferrer, doncs volem parlar de com estan les negociacions, hem deixat passar uns dies uh, 10 dies i volem saber doncs, com estan les negociacions per intentar formar govern i com s'estan duent a terme Bon dia Josep Bon dia. Bé, tal com vàrem dir nosaltres eh, hi ha una en, el, en, els, en els dos debats que va haver el debat de la ràdio i, sobre, i també el, el, el debat d'ANC eh, nosaltres allà ens vàrem, vàrem expressar, vàrem manifestar que si hi havia una majoria de vot independentista en el poble intentaríem fer un govern independentista ja eh, ha sigut aquesta majoria independentista i eh, els tres partits polítics que es varen postular, per, per intentar doncs, fer un, un arcaldi, un govern independentista, estem en converses. Uh, a mi com a força majoritària d'aquest grup i més força majoritària també del, parlament, de, del, del ple, amb set regidors hem començat com, converses amb, amb, amb son del Poble i la intenció és uh, màxim dijous arribar a, amb un acord o no perquè mai, mai se sap en això no? tenim, hem posat totes les cartes sobre la taula hem fet diverses propostes tant de, tant de cartipàs com de programa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 I, I després eh, intentar doncs, arribar en aquesta, en aquesta majoria. Dir, tenim temps, eh, la, la, la proposta és primer el primers contactes la primera setmana. Aquesta setmana ha sigut, serà de, és de negociacions i les negociacions tant amb ell com la resta dels de, doncs, de, de membres del, del, del, de la meva llista i del Partit d'Esquerra de, Republicana de Palafrugell per intentar arribar a un acord i nosaltres ens hem marcat de que, de que dijous com a data per després començar les rates negociacions per arribar el diàs a de la de setmana, però hi arribarem a dissabte, eh, sobrement que eh, dimarts i megres de la setmana que ve, eh, podrem donar d'ons al al si arribem a un acord, perquè les sols negociacions arribar a acord. Que la possibilitat de no serí sempre hi és, no? Però nosaltres creiem que estan ben encaminades per arribar a un acord i tenir un govern independentista, eh segons varen presentar en les relacions eh, els propers quatre anys a Palafrugell. Uh, per tant, ara uh, us esteu centrant en aquestes uh, converses amb Som Gent del Poble, uh, si no he entès malament. Uh, dijous és data límit. Uh, has comentat no?, que ets moderadament optimista no?, respecte a aquestes converses que esteu mantingut amb, amb l'equip de Joan Vigues. Sí, converses hem tingut amb quasi tothom. El que estem, el que nosaltres amb Vigues estem fent és negociant. No, no és el mateix, és a dir una trobada han tingut amb, amb, també en podem també han tingut una trobada no? I, i, amb, i junts i amb junts també tant jo com amb bigues com tots trobades hem tingut eh, evidentment no, no ha tingut ens ciutadans ni, ni, amb, ni amb els socialistes no hi no hi, ha hagut, no hi ha hagut cap trobada però amb els altres sí que han tingut trobades intercanvi negociacions només amb, amb, amb junts o sigui posar sobre la taula programa ai, perdó, són gent del poble, posar sobre la, sobre la taula programa i cartipàs, només ho hem fet amb ells, i no farem cap pas fins que no tinguem aquest tancat. No, no, no negociarem a dues bandes, només amb una, perquè creiem de que les coses s'han de fer així. gent del poble són, són tres regidors, més que no pas els dos de, de, de, de Junts, i després, com tinguem això clar, després veurem doncs, si obrim negociacions o no a Podem. Uh, per tant doncs estem en aquest, en aquest punt, uh, la gent que ens estigui escoltant i que va seguir doncs els debats ja sigui el de, de redir jous, uh, doncs el debat conjunt o aquest de, de l'ANC del, del divendres uh, prèvi a les eleccions de, municipals, potser es pot pensar carai, semblava tot lligat, no? Si ja sumaven, uh, semblava que tot hagués de, hagués de ser més fàcil què, què, és, uh, què és aquestes negociacions? Què, en, aquest, en quin punt estem, ens trobem o, o què és el que es està negociant? Si qui és regidor de, de què, o estem en aquest punt ara, o, o no és tan senzill com, bé, ja vam fer aquest pacte previ i, per tant, és, eh, quedava colla avall que afirmaríeu, no és tan senzill com, com podia semblar, no? Pacte previ, més que pacte previ, l'acord la, la, que vàrem prendre és de seure'ns a negociar, no? Evidentment, després, quan teus a negociar, tothom posa sobre, les, la, sobre la taula totes les cartes que a vegades no els aposes amb, amb, amb, amb aquests compromís previs. No? Jo crec que el, el bo d'aquests debats, el que es va fer en aquests debats, és que nosaltres la prioritat era seure'ns a negociar i era el que estem fent. No? I, evidentment, no, no, les coses no són tan senzilles com podria semblar, perquè, en part, perquè no l'únic pacte que hi havia d'abans era de seure'ns a pactar. No que és un pacte ja de que jo portaria les regidories unes, l'ell de les altres, depenent dels, dels regidors que tinguéssim, sinó que nosaltres el que ens comprometem és a seure a pactar i aquest és el que estem fent. El no? que passa bueno, és doncs les coses no mai són eh, tan fàcils com podrien ser perquè, a clar, som dos partits diferents, són... Som... Al més, un partit amb, amb, amb tradició de partit, els altres és una, un, un partit més, diríem, no, no partidista, no? És, una una, és una cosa molt més personal, una, un, una cosa no tan lligada a un partit, amb, unes, amb nosaltres, per exemple, com tens un partit tens uns regles de partit, tens uns estatuts, tens, tens una ideologia, tens, tens una manera de funcionar, tens un... un, una, un uns, uns organismes a dalt que t'estan te, manant i els altres, en canvi, els som més per lliure, com és normal, i si es varen presentar, estar desvinculats de, de qualsevol partit. No? I llavors les negociacions aquestes, doncs, bueno, doncs, la mateixa, la mateixa tipologia de, de negociació no és el mateix negociant entre dos partits que entre uns independents i un dos partits. I és l'única cosa que anem això, però, bueno, l'entesa eh, vull dir a cada, a cada una de les, de, de, les, de les reunions que hem tingut de pacte, de, de, de negociació, sempre hem fet passos endavant, no hem fet mai cap pas endarrere, malgrat tenim alguns temes per resoldre, que és, que és el que hem d'acabar de, de, de resoldre abans de dijous. Si sí, s'arriba aquesta entesa total doncs, segons gent del poble abans de dijous, després sobre un nou front, has comentat que en principi serà junts per Catalunya, però no és l'única opció, no? No, no, no tanqueu la porta tampoc a, a Palau? projecte en Comú Podem. Les negociacions, eh, si tanquem amb el SOM, les negociacions seran primer amb Junts, perquè això és el compromís que vàrem agafar eh, d'un compromís polític. Val? I si arribem o no arribem a l'acord amb els Junts, després eh, podrem parlar amb, amb Podem, eh, però bueno, parlar no a negociar, no? llavors arribarem a acord o no, no ho sé, depèn. No? Però vull dir, no, no, no descartem que al final puguem, puguem intentar un, un, un pacte amb, amb Podem, i si som 13 serem 13, i si no serem 11 i si no, no serem 12, eh? si seria és 11, 12, 13, eh? Vull dir, no, no, no, hi ha cap, no hi ha més volta de full, però sí, és evidentment que nosaltres necessitem 11, 11 regidors eh, en l'equip de govern per poder governar, perquè segons la normativa, si no som 11 automàticament és regidor la llista més votada, i llavors nosaltres ens hem de, hem de garantir com a mínim aquests 11. Però, vull dir, si som 13, nosaltres també estarem encantats, serem més gent aquí per treballar. Per tant, doncs, eh, amb aquestes negociacions que de moment només heu portat amb som gent del poble, eh, Josep Pifarrés, veu proper alcalde de, de Palafrugell? Jo me veia proper alcalde abans de les eleccions, vull dir, perquè això no és no, una no cosa de presentes. Jo dic una cosa, com, com a cap de llista de la llista amb més regidors en, la, en el ple, conjuntament amb, el, amb els socialistes, evidentment, si, si jo en la llista que té més regidors en el, en el ple, eh, me veig com a arcalde. Evidentment, en Juli, que també té els mateixos regidors que jo, també s'hi veu, eh, vull dir, evidentment, no? eh, això seria absurd, si no no, no, no tindria roda de ser. Estem empatats i en aquests moments em veig alcalde, sí, però segurament que el Partit Socialista també s'hi veu perquè té 17 regidors i tenim la legitimitat de, de fer el possible els dos per intentar intentar tenir l'alcaldia. perquè? perquè la, la votació popular és el que ens ha dit. Ens han posat en una situació en els dos d'empat i que després l'agilitat que tinguem les negociacions és el que ens donarà el, el, el desempat. No? Jo crec que la funció aquesta de la, de la llista més votada, que, que està bé, és per en situacions que se puguin enquistar. De moment no està enquistat. Eh, hi, ha, hi ha els partits que han quedat per sota de nosaltres, primer que estan a molta distància, eh, tots estan o quasi tots estan disposats a negociar llavors, doncs, aquí el que s'ha d'arribar és arribar, el primer que arriba a 11 és el que serà l'alcalde 11, 12, 13 és l'alcalde jo crec que és més, és, tan, tan, és més difícil poder arribar a 11 que no pas a 13 eh? perquè una vegada tens 11 i ja està però vull dir, ara es tracta de negociar me veig alcalde, sí eh, en Juli es veu alcalde? segurament que també però, però això, bueno, la setmana que ve que ja quedarà menys temps i haurà les coses molt més clares, segur que, que aquesta, aquesta visió la l'anirà molt més clara i molt més segura. Molt bé, doncs eh, la setmana que tornarem a posar-nos en contacte amb vosaltres i veurem que... com respireu, no? veurem que... com han anat aquestes negociacions i, i doncs, ja tindrem més, més, més a prop aquest ple del 15 de juny, que és quan es constitueix el, el, nou, el nou Ajuntament de Palafrugell. Moltes gràcies, Josep. A vosaltres. Doncs Avui ens hem posat en contacte amb Josep Piferrer i demà ho farem amb Juli Fernández, per saber doncs, com porten ells les negociacions des del Partit Socialista i si encara doncs veu possibilitats de poder trobar pactes que facin doncs, que la seva llista, que recordem va ser la més votada, doncs encapçali el proper Ajuntament de Palafrugell del proper 15 de juny, que és quan es decidirà el nou plenari. Seguim a Ràdio Palafrugell i a continuació parlarem del 20è Cuina i Golf amb més de 200 assistents. Aquest torneig Costa Brava a Catalunya Cuina i Golf organitzat pel col·lectiu gastronòmic La Cuina de l'Empordanet. L'esdeveniment va arrencar a primera hora d'ahir, quan a prop de 80 jugadors es van trobar al Club Golf d'Aru Masnow. Els participants van fer un recorregut pels 18 forats del camp i els més novells, d'altra banda, donc van poder assistir al clínic impartit pels professors de l'escola Golf d'Aru. Els assistents que no van participar en el torneig i que van arribar al llarg del matí van poder tastar també l'aperitiu elaborat per la cuina de l'Empordanet i a mesura que els jugadors van anar acabant el torneig i es van anar trobant amb aquests altres convidats a l'espai del camp de pràctiques i allà va ser on es van fer la foto de grup per immortalitzar la jornada. El menú va ser elaborat pels cuiners de la cuina de l'Empordanet i, entre d'altres plats, doncs, es van poder tastar entrants com la terrina de conill de l'Empordà amb escabeig, de pètals de rosa, sardina fumada amb all blanc, coca de recapta amb siureny i saitó negre, assortiment d'escabeixos, coca d'albergínia amb anguila formada o també tàrtar de, tonyida, de tonyina amb olivada. Aquests van ser uns dels plats que van fer la cuina de l'Empordanet i en Rafael Corbí, que va assistir a aquest esdeveniment, doncs va poder parlar amb el president d'aquest col·lectiu, en Vicenç Fajardo. Us deixem amb aquesta conversa amb el president de la cuina de l'Empordanet. Parlem amb en eh, Vicenç que és el eh, president de la cuina de l'Empordanet i que avui ens estàvem portant tots aquests plats una mica, hem parlat amb en Quim Casellas per sobre, però quin és la, el nivell de col·laboració que manteniu vosaltres també amb un event com aquest de cuina i golf i que, que, per qui hi participeu? Bueno, de fet, fa molts anys que el que buscàvem era incentivar l'hivern amb aquests turistes que, que vulguis o no, estàvem buscant l'indret com el nostre per poder fer la pràctica del golf durant, durant l'hivern. I resulta que, que bueno, eh, aquí vam començar a fer una mena de fam trips portant premsa estrangera per conèixer l'indret i es va decidir que la gastronomia era un puntal. Pues, què millor que donar-los uns camps de golf per la qual poder fer un torneig i a sobre mirar de donar-los menjar d'una qualitat extrema, ensenyar-los territori a eh, xup-xup i una miqueta a aquest tarannat de tramuntana que tenim. A nosaltres ens agrada fer bullir l'olla, que se'n diu, i vosaltres sou els encarregats de fer-ho. Sou realment la representació del que és la cuina de l'Empordà, del Gironès, d'aquesta de, cuina de casa nostra, d'aquesta cuina de l'àvia, que dèiem? Bueno, jo crec que com tot tot va evolucionant amb els anys, evidentment, encara hi ha molts, som molts que encara fem molt de sofregit. I aquesta cuina, no et diré tan clàssica, una miqueta més versionat en, en alguns casos, però sí que sí que és cert que el que mirem és de... El, el fi al cap eh, demostrar una mica el territori a través dels seus productes i a través de la seva gent i la seva, la seva cuina, no? Eh, sí, jo diria que sí, jo crec que som una bona representació a més, dintre del col·lectiu som bastant variopinta no? Vull dir que... Mm -hmm. més que el, el, el golf el que porta el turista és la cuina o estem utilitzant la cuina per portar altra gent? Bueno, jo honestament jo crec que és un... un... De, de possibilitats, no? Jo crec que una cosa t'aporta a l'altra i al final tot plegat eh, tot plegat fa que la gent vingui en aquest indret, no? Vull dir, si tu vens, te trobes uns hotels en el qual estàs ben allotjat i a sobre tens la sort que quan surts a menjar menges bé i a sobre que... Dir, jo crec que tot això al final fa que la persona quan té la seva experiència aquí sigui millor, no? Jo, jo faig un far de dir que l'únic problema que hem tingut en el nostre territori és no creure'ns l'urix i a uh, l'urix que som amb tot, no? Sí que cultura, sí que gastronomia, sí que sí que hi tot. Vull dir, som en un indret magnífic del món. Vull dir que és és acollonant, l'únic que ens ho hem de creure. Nosaltres mateixos, eh? eh? Digue'm, per últim ja acabant, aquesta col·laboració que manteniu en Costa Braves entre hotels i entre tots, eh, no només és això, sinó que són moltes activitats que feu, moltíssimes al llarg de l'any. Bueno, sí, no, nosaltres comencem amb, amb una garoinada, després eh, fem els sopars maridats... Uh, sempre mirem de fer alguna campanya de tardor buscant una miqueta incentivar que aquest turisme vingui en altres èpoques de, de l'any evidentment uh, tots a l'estiu anem una miqueta de bòlit perquè és quan aquí comencen a aparèixer tothom mm. però bueno, en, en línies generals sí, al final és fer promoció de del de que tenim aquí. També feia la cuina del vent amb la cuina del vent. Bueno, també, no? nosaltres els vam convidar perquè, vulguis mm -hmm. o no, hi havia més cellers que restaurants i els vam convidar a participar, si volien, en els sopars maridats mm -hmm. Perfecte Merci, doncs. I un dels restaurants que també prenen part en aquesta cuina de l'Empordanet és el restaurant Casa Mar de Llafranc i el qual doncs, està al capdavant i té el chef Quim Caselles, que té una estrella Michelin per aquest restaurant Casa Mar i també vam poder conversar amb aquest chef tan estimat a casa nostra, el palafrugellenc Quim Caselles. Parlem una mica amb Quim Caselles un dels professionals que ens acompanya aquí, amb la cuina de l'Empordanet i aquest eh, món del golf. Jugues a golf, per cert? No, no jugo I doncs? Avui, avui he provat i realment és més difícil del que sembla. No t'anaràs a sortir, eh? No, M'he sortit un preia de boles a 10, penso. Escolta, solteu la cuina, no? Solteu la cuina als i que Molt bé, eh, tu què veus amb aquest cuina i golf? Eh, ara en parlàvem amb el Martí fa 20 anys que, que això dura eh, i sembla doncs, que és una bona manera de promocionar també la cuina de casa nostra no, jo crec que és, és, un, a fi, és un acte super maco un acte on, on ens trobem clients amics, gent que sí que, que estima i que, i que juga golf, i sobretot és, és un tema intercanvi. de passar-nos-ho bé sempre tenim sort en un dia sorollat com el, el d'avui, que la gent pugui provar la nostra cuina, que pugui provar el producte a l'Empordà i la veritat, que és, és més una trobada que no, que no un àpat, jo crec, que mm -hmm. ens ens trobem, disfrutem, juguem i riem, sobretot. Escolta, quina, quina presentació? Jo sé que tu presentat alguna cosa, però què, què s'ha presentat a nivell de cuina? per a nivell de, de turisme, de golf, però sí, si tu sabeu sí. una mica de no, cuina. No, no, en fi, mira, dic, aquesta, el que fem és ja repartir una miqueta, fem un, un apartat d'aperitius, que cada, cada restaurant fa un aperitiu, que el fem a, dalt, a la zona de dalt, és on practiquem els tirs, els que no sé. com jo, <laughs> I després d'aquí què fem, ens repartim també una miqueta, hi ha hagut cassoles, hi ha hagut arròssos de verdures, hi ha hagut arròs amb gambes, hi ha hagut després uns entrants. Nosaltres fem en aquest cas un rebel de brandada i hi havia una, una, una sopeta d'all amb, amb barat, he vist una tartareta també d'anguila fumada, jo crec que és un sortit xulo, es reparteixen més o menys vuit entrants, més o menys uns 8 segons, i després els postres. Després acabem amb, també amb els esponsors dels cafès Cornellà, cava, vi, rialles, i ara em penso que venen els premis. Ja. Ara, ara els donaran, ja. però de fet això és una representació del que és la cuina de casa nostra? Jo si un ve aquí i di que és nou, diu, això és el que es fa a l'Empordà? Jo crec que sí, jo crec que, que sí, perquè és tot producte de les zones, però també és l'únic que el que busquem a la cuina d'Empordanet que sigui una cuina actualitzada, però si sigui una, una cuina que tingui reals, no? i tenim s'haurà de tenir les arrels. Després sí que és mirat que tothom amb la seva línia fa els plats amb amb el seu cell o amb el seu segell, però jo crec que sí, que tens una sensació bona. Sobretot, jo que també el que és important que no és només l'oblina, sinó l'ambient. Jo crec que l'ambient a Empordà és una mica el que avui respirar aquí, tu estàs aquí amb mi, i respira bon, bon rotllo, no, bon rotllo, la gent està contenta, la gent la gent de si han menjat bé i que això su puguin emportar i transmetre una miqueta, és el que volem. Vols una pregunta ara una mica indirecta, però tu quan treballes, perquè sempre vegeix festa. Així dirò, sí que sempre treballant. No, no és, no. no. Sí, que sí, estic, estic treballant molt, però és veritat que també me el dia festiu i no ven el ratet que dic a la tarda, dic... no, és veritat, no és el primer com dius. No? Moltes gràcies, Kim. No. Moltes gràcies. I per últim també van poder parlar amb el president del grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià, que valorava l'aposta que el seu grup va fer per atreure un tipus de públic diferent al que fa 30 anys visitava la Costa Brava. És probable que quan vam arrancar el gol es veiés com a elitista, però també nosaltres teníem el repte de pujar al nivell mig el client de la Costa Brava. Eh, la Costa Brava Europa es veia molt com Lloret, Costa Brava sempre treballat durant tot aquest període de temps, durant les últimes tres dècades, a intentar explicar que la Costa Brava era diversa i que la Costa Brava central, Cabagú, Palafrugell, Palamós, és un altre món, que no té res a amb Lloret i no té res a veure amb l'oferta i evidentment quan l'oferta és diferent, els clients que, que, que compren aquella oferta també són diferents. Tenim un públic de nivell que ja és que era un públic potencial jugador de golf el nostre públic europeu que que ha begut i no va lloret és un jugador de golf amb potència i probablement un, una persona que practica el golf que aquí en un moment determinat es va llegir com a litista però que Europa no ho és gens, és un esport com un altre Seguim en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell, a continuació amb la informació comarcal destacada de la jornada, i és que una quarantena de voluntaris van recollir diumenge al voltant de 400 kg de deixalles al litoral de Palamós. L'acció es va organitzar a través de l'àrea de medi ambient del consistori i els participants s'hi havien d'apuntar prèviament. L'acció, que s'ha fet d'altres ocasions, s'organitza normalment en dos grups per netejar la zona litoral, un de mar i un altre vorejant la platja. L'equip d'aigua recull les escombraries que hi ha al mar mitjançant un caiac. Aquest any, però, a causa del fort vent de diumenge, no es van poder utilitzar els caiacs. La recollida doncs, es va centrar a la platja de Castell, però un grup va anar en direcció a Cap Roig i l'altre a Cala Estreta. A més de les 20 saques d'escombraries que es van aconseguir en l'activitat van estar exposades a la platja del Castell unes hores per tal doncs, de consciència a tothom que hi havia a la platja de la quantitat de deixalles que produïm i llancem i el problema que això suposa per al medi ambient... En aquest sentit, doncs, des de l'àrea es gestionen serveis públics de gran repercussió, com la recollida de residus, la neteja viària i de platges, la deixalleria municipal, el servei de salvament i socorrisme a les platges i l'abal·lisament, i en aquesta acció doncs, un any més van voler conscienciar els benyistes i també a tots aquells que se van fer doncs, aquesta activitat. I nosaltres doncs, ens en fem ressò perquè, déu nhi es van recollir aquests 400 quilos, malgrat que no es van poder utilitzar els caiacs pel fort vent i unatge que hi havia a la platja d'Escastell eh, Palamós. Arribem a la part final d'aquest informatiu i ho fem doncs amb dues notícies d'esports. La primera és que Liona Bolsova finalment va acabar la seva participació al Roland Garros amb la derrota que ahir va, va patir davant la nord-americana de 17 anys a Nisimova, que va fer una exhibició de talent i criteri i que va doncs, despertar del somni a la Palafrugellenca a Liona Bolsova per un eh, clar resultat de 6 a 3 i 6 a 0 un, malgrat doncs, aquesta derrota doncs, hem, de dir, hem de destacar la gran participació que ha tingut la León al llarg de tot el torneig recordem que era la seva primera participació en un gran eslam i que per tant doncs, eh, la, la participació en el millor torneig de terra batuda de tot el circuit doncs ha estat més que notable, excel·lent podríem dir, i és que recordem que a Liona Bolsova va començar el torneig en 137a posició i en aquest sentit, gràcies a les seves victòries a la ronda prèvia i per haver arribat fins a vuitens de final d'aquest torneig, doncs segurament Liona Bolsova pujarà Uh, estarà dins del top 100 mundial, per tant això serà una fita que haurà aconseguit per primera vegada a l'Iona Bolsova de només 21 anys i amb la qual doncs podem, esperem poder parlar abans que marxi cap a Londres on disputarà el seu següent torneig Wimbledon on en estarem atents, aviam si en, uh, en una superfície com és la derba, doncs també es desenvolupa també com ha tingut en aquesta ocasió en terra batuda amb aquesta gran actuació que han tingut uh, molts palafrugellens i palafrugellens enganxades al televisor i també a les xarxes socials per seguir la seva evolució a Roland Garros. I acabarem ara sí aquest informatiu amb una nova informació d'esports. En aquest cas, una cosa que va quedar ahir per explicar en el programa Esports del Punt que es va allargar durant més d'una hora i que per tant no va poder entrar en la franja horària. En aquest cas, ens centrem en doncs, les paraules que l'alcalde en funcions i el regidor també en funcions d'esports, eh, Josep Piferrer i Pau Lledó respectivament, doncs ens van deixar els nostres micròfons al voltant d'aquest gran cap de setmana esportiu que s'ha vist a Palafrugell, amb els ascensos primer de l'hoquei a l'hoquei Lliga, la màxima competició estatal d'hoquei i diumenge al migdia de l'Embol, que per primera vegada en els 40 anys de l'Embol Garbí disputarà la Lliga Catalana. Aquí us deixem amb aquestes paraules que eh, l'alcalde en funcions i el regidor d'Esports en funcions van deixar els micròfons de Ràdio Palafrugell amb en Rafael Corbí. Moltes vegades trobem amb l'alcalde de Palafrugell en funcions, eh, en Josep Iferrer, però dos dies seguits i amb dos esdeveniments esportius, això no passa. I per què no pots agafar l'avió en Roland Garros, suposo que, si no, igual també. No, però vaja, no, avui, avui era a casa, avui, avui era a casa a, a, a... Benolts, ja ho és... Si sí, sempre he explicat, uh, jo sóc fa molts anys que estic en el món del handball, he estigut en la Junta, uh, i a més molt, molta part d'aquest equip ha sigut el que jo he estat, el, uh, he estat com a delegat, uh, és, és una part del meu equip, i evidentment avui ha sigut un, un torneig doblement, de, amb, amb un doble sentit un com a alcalde, veient com, com hem pogut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 També. no no, no, no, no. no t'ha tocat això no, no, no, no. però ja, els meus fills hi varen entrar hi en 6 anys, o sigui fa 13 o 14 anys que, són, que estan aquí i del dia que varen entrar per una porta jo entrava en el club per l'altre que fan llavors, els pares eh? i, sí, sí, sí, llavors, tant, bueno, a dit eh, amb el, a més amb aquest entrenador havia sigut molt d'anys delegat d'aquest entrenador i de quasi mig equip d'aquest m'havia sigut delegat llavors també eh, m'encendo una, una petita part no? jo crec que, jo crec que el, els, eh, tota la gent que ha fet possible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 i tota plena d'emoció de, de, perquè jo crec que, que és una gran festa d'aquesta gran família que és el que és el, el, el Humble Garbí, que he trobat amunt dels veterans, també se sentia responsable i he trobat entrenadors que fa anys que ja no, no, no entrenen aquí també se sentien responsable i els equips inferiors també sentien responsable. Llavors, doncs, això és una gran família i, del res, eh, nosaltres primer que vull és felicitar-los i, bueno, doncs, juntament amb el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 Doncs, efectivament, aquí ha sigut una, una molt agradable jornada perquè, a més a més, jo també m'he trobat amb antics companys com en Siso, com en Cosme, eh, que jugàvem com en Puig, etc etcètera, etcètera. Tots aquells de finals dels 70 que, que no sabíem ni què era una pilota. Ja bé. Gràcies, alcalde. Uh, Paula Lledó, li faig les preguntes compromeses amb ells, si cas, no? Sí, sí, sí. El sí. <laughs> Efectivament, ascens de hockey, ascens de, de l'embol, uh, allò dels pavellons va bé, no? Allò dels pavellons va bé, en tot cas, si, si, fem, si fem equip de govern, diguem-ne. No, realment... Uh... Uh, ens ho molt difícil, nosaltres estem molt contents que ens ho molt difícil, perquè realment ara en aquests propers quatre anys, si tenim la sort i la fortuna de governar, doncs uh, haurem d'estar amb necessitats, haurem de fer una altra pista tancada, uh, alguns deien pavelló però no, és, no, no pot ser pavelló per, per termes econòmics ha una pista tancada i per tant hem d'estar preparats per afrontar tots els reptes que els clubs ens plantegen. Uh, I el club de Terenins Palau-Frugell també haurem d'ampliar-lo al final. Doncs. Uh, <laughs> ja, això ja no t'ho puc respondre, <laughs> però sí que el que t'ho puc respondre és que durant els propers quatre anys ja uh, tenim el pavelló balló, tenim la balló um, del polisportiu, el de patinatge, tenim l'estadi, tenim a cada que es fa una cosa i falta la piscina, que ja et parlo més com entitat. Tenim el deure que com a club de natació Palafrugell Palafrogell... <ríe> ets, ets, ets un aprofitat, eh? Avui, avui m'hem riegat de les entitats, eh? <ríe> ho sento. I te parlo com a club de natació a tenim el deure en els propers quatre anys que hi ha un club de waterpolo a Palafrugell. Això ja m'ho vas comentar sí, i ja. és, és un dels teus objectius. Correcte, però avui no és, no és el dia. Avui però, no toca, no? Però tinc... Però tinc mè, mè, tot tota aquesta embriaguesa de felicitat m'ha contagia. Doncs esperem que així sigui uh, doncs, el que és el regidor d'Esports en funcions també ens ha acompanyat ahir no va poder estar amb el, amb el hockey, ja ho vam comentar perquè hi havia hockey línia aquí, hi havia també diversos hi havia l'encoswing, per tant ha estat un cap de setmana, si et sembla també en parlarem calmadament un dia d'aquests perquè dona aquest cap de setmana per fer no un sinó tres programes o quatre. Ha estat un cap de setmana genial, uh, ahir, ahir a casa com vaig arribar al cap capvespre ho pensava uh, a vegades per la palafrugellà i palafrusillenques, tenim una actitud com a en moltes coses. Uh, com a nou Barça d'en Guardiola, que van canviar una mica el, el, el signe de la història, crec que l'esport a palafruser també és capaç de contagiar aquest optimisme als palafrusillenques i palafrusillenques i crec que aquest de setmana ha estat brutal. No només l'encosuïm, no només, que és la part més, diguem-ne, més de, de, de, de col·laboració, de més de que la gent doncs, lluita contra una causa, contra una malaltia que, que passa moltes cases, que és el càncer, la part més esportiva que ha sigut Ho hockey i el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 doncs una vegada més, agraïm en Rafael Corbí, que va tenir un cap de setmana doncs, molt mogut, primer dissabte a Vilafranca i diumenge doncs, al migdia a Calafrugell, seguint aquest enfrontament de l'Embolgarbí contra el Lleida Pardinyes, que va donar doncs l'ascens, com bé sabeu, a l'Embolgarbí a Lliga Catalana. Doncs, un cop més agraïm a Rafael Corbí aquesta tasca que ha fet i que ens va portar aportar doncs, aquestes també declaracions de Josep Piferrer i Pau Lledó, alcalde i regidor d'Esports en funcions, tots dos, fins que l'espera doncs, que es compongui el nou Ajuntament el 15 de juny. Doncs amb aquesta informació hem arribat al final de l'informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimarts nosaltres. Ens emplacem a demà mateix, dimecres, per tal d'estar informats de tot el que succeeix a Palafrugell i a la comarca del Baix Empordà. Doncs seguiu connectats a Ràdio Palafrugell, al 107.8 de l'FM i també a radiopalafrugell.cat, on anem actualitzant totes les notícies destacades de casa nostra. punt surten, allà doncs, podeu trobar també altres entrevistes i tot el material que anem fent aquí a la nostra emissora. Ens retrobem demà, doncs, que passeu un bon dia.